«Три знаки!» Вест гримнувся на дупу, а один із його клинків вилетів із рук і кілька разів підскочив на кругляку. «Укол!» – прокричав маршал Варус. «Є укол! Гарна робота, Джизалю! Гарна робота!» Вест почав втомлюватися від поразок. Він був сильнішим за Джезаля і вищим, мав довші руки, але малий нахаба був швидким. В добіся швидким і ставав усе швидшим. Джезаль вже вивчив більшість трюків Веста, і якщо він продовжуватиме займатись в тому ж темпі, то незабаром перемагатиме його щоразу. Джезаль це також розумів. Коли він подавав руку, щоб допомогти Весту підвестися з землі, на його обличчі сяяла нестерпна самовдоволена посмішка. «Нарешті ми почали кудись рухатись!» – Варуз радісно постукав палицею по низі. «Може, у нас навіть з'явиться чемпіон, га, майоре?» «Цілком можливо». Погодився Вест, розтираючи забитий при падінні лікоть, що тепер аж палав. Він покосився на Джизеля, який тішився від теплої похвали маршала. Але не треба задирати носа. Так, сер, рішуче відказав Джизель. Так, так, продовжив Ворус. Майор Вест, безумовно, гарний фехтувальник, і тобі пощастило мати його за напарника, але що поробиш? І він усміхнувся Вестові. Фехтування це забавка молодих, еге ж, майоре? Звісно, сер. Пробурмотів Вест забавка молодих. Підозрюю, що Бремер Дангорст буде суперником іншого штибу, як і решта учасників цьогорічного турніру. Гадаю, він демонструватиме менше хитрощів вояки, котрі побував у бувальцях, і більше енергії молодого бійця. Чи не так Весте? У свої 30 років Вест все ще почувався енергійним, але сперечатися було б безглуздим. Він ніколи не був найобдарованішим фехтувальником в світі і прекрасно це розумів. «Ми зробили неабиякі успіхи за останній місяць, неабиякі успіхи. У тебе є шанс, якщо ти її надалі так триматимеш. Непоганий шанс. Гарна робота. Чекаю на вас обох завтра». І старий маршал попростував бундючною ходою з освітленого сонцем двору. Бест підійшов до клинка, що лежав на кругляку біля стіни. Його бік досі болів від падіння, тож йому довелося вигадливо зігнутися, щоб підняти його. «Мені треба йти». Буркнув він, коли підводився з усіх сіл, намагаючись приховати біль. Важливі справи? Мене викликає маршал Бур. Отже, буде війна? Мабуть, не знаю. Вест зміряв джезеля поглядом. Той чомусь уникав в очей Веста. А у тебе що? Які плани на сьогодні? Джезель крутив у руках клинки. «Е, та ніяких, нічого конкретного. Він нишком глянув на Веста. Картяр з нього був вправний, але брехун жалюгідний. Вест відчув, як до нього підступає хвилювання. «Гарді Бува не входить до твоїх неконкретних планів е е Хвилювання переросло у тривогу. «Ну?» «Можливо», кивнув Джизаль. «Тобто так входить». Вест підійшов впритул до молодого капітана. «Джизалю». Вест чув, як він сам повільно цідить крізь ціплені зуби. Я сподіваюся, ти не плануєш трахнути мою сестру. Послухай, це було занадто, руки Веста вчепилися в плечі джезеля. Ні, це ти, послухай, гаркнув він. Я не дозволю жодних лестощів-пестощів з нею. Ти зрозумів? Їй вже завдавали болю, тож я не дам, щоб ти чи будь-хто інший скривдив її знову. Цього не буде, вона не одна із твоїх забавок. Затямив? Гаразд, відказав раптово зблідлий Джезаль. Гаразд! У мене немає щодо неї жодних планів, ми просто друзі, от і все. Бо вона мені подобається, Арді нікого тут не знає, і можеш повірити мені, в цьому немає нічого такого. Ой, відпусти!» Бест збагнув, що з усієї сили стискає руки Джезаля. Як так сталося? Він лише збирався спокійно переговорити, а тепер зайшов далеко. Їй вже завдавали болю. Чорт! Не треба було цього казати. Він враз відпустив капітана і відсахнувся, тамуючи свою лють. «Я не хочу, щоб ти з нею більше бачився, чуєш?» Стривай, Веста, хто ти такий, щоб...» У горлі Веста знову закликотів гнів. «Джезалю!» – гримнув він. «Я прошу тебе, як друга!» Він підступив ще ближче, ніж досі. «І попереджаю, як її брат, тримайся подалі. Нічого хорошого з цього не вийде!» Джезаль втиснувся в стіну. «Добре, добре, вона твоя сестра!» Вест розвернувся і рушив до проходу, потираючи шию. В голові у нього аж гуділо. Коли Вест зайшов у кабінет лорн-маршала Бура, той сидів, втупившись у вікно. Це був дебелий, суворий чоловік із пишною коричневою бородою у простій формі. Вест замислився, наскільки поганими були новини. Висновуючи з обличчя маршала, геть кепськими. Майоре Вест!» – мовив він, сердито дивлячись з-під густих брів. «Дякую, що прийшли!» «Звісно, сер». Вест помітив на столі біля стіни три грубо збиті дерев'яні скрині. Бурце зауважив. «Подарунки!» – сказав він похмуро. «Від нашого друга з півночі. Бетода». «Подарунки?» «Схоже, вони адресовані королю». Маржал скривився і втягнув крізь зуби повітря. «Чому би вам не проглянути, що він прислав майоре?» Вест підійшов до столу, простягнув руку і обережно відкрив одну зі скринь. Повітря сповнив неприємний запах, наче від прогнилого м'яса, але всередині була тільки коричнева земля. Він відчинив наступну скриню. Ця пахла гірше. Всередині знов була наліплена земля, також волосся і кілька світлих пасм. Вест зглитнув слину, звів очі на насупленого лорд-маршала. — Оце і все, сер, бурпирхнув. — Як би ж то. Решту довелось ховати. — Ховати? — Маршал взяв зі столу аркуш паперу. «Капітан Сілбер, капітан Хос, полковник Арінгорм, ці імена тобі знайомі?» Вест відчув, як до нього почала підступати Нудота. Цей запах. Він чомусь нагадав йому про гуркул, про поле бою. «Про полковника Арінгорма я чув», – пробурмотів він, роздивляючись три скрині. «Він служить командиром гарнізону у Донберку». «Служив», – поправив його бур. А інші двоє командували дрібними форпостами поблизу на кордоні. На кордоні, пробурмотів Вест, але він вже здогадався, до чого йшлося. Їхні голови, майоре. Північани прислали нам їхні голови. Вест знову зглипнув слину, зиркаючи на світле волосся, що прилипло до середини скрині. Вони обіцяли нам три знаки, коли прийде час. Бур піднявся зі стільця і підійшов до вікна. Форпости були ніякі. «Здебільшого дерев'яні споруди, частокі лорови тощо, без особливої оборони. Вони не мали особливого стратегічного значення. Інша справа – Дунберг». «Він прикриває переправу через Вайфоу», – сказав заціпінилий Вест, – «де пролягає найзручніший шлях із Англії. «Або до Енглії! Так, це важливий об'єкт. Ми затратили чимало часу та ресурсів на тамтешні оборонні споруди». Використали останні розробки, задіяли найкращих архітекторів, розмістили гарнізон на 300 чоловік, де запасів зброї та провізії мало вистачити на рік облоги. Дунберг вважався неприступним, він був основою наших планів з оборони кордонів. Бур спохмурнів, і на його перенісі виступили глибокі зморшки. Поки його не розгромили. Увеста знову розболілася голова. Коли це сталося, сер? Гарне питання. Їхні... «Подарунки мали б іти до нас принаймні за два тижні. Мене називають поразником», – сказав Бур невдоволено. «Але я вважаю, що півничани пішли далі і вже встигли захопити половину північної Енглії. Пара шахтарських селищ, кілька виправних колоній, поки нічого серйозного, жодних міст, але вони наступають вести. І то швидко, можеш у цьому не сумніватися». «Де ти бачив, щоб хтось відправляв своєму ворогові голови, а потім чемно сидів і чекав на відповідь?» і яких вживають заходів?» «Майже ніяких. В Енглії, звісно, зчинився гвалт. Лорд-губернатор Мід збирає всіх солдатів, щоб піти у похід і побороти би тоді своїми силами. Ідіот! Якщо вірити повідомленням, то північани скрізь всюди, а їхня численність коливається від тисячі до ста тисяч». Порти забиті цивільними, які відчайдушно душно намагаються втекти, ширяться чутки, що країною, мовляв, бродять шпигуни і вбивці, а банди вишукують громадян північної крові і в кращому випадку б'ють їх і грабують. Одне слово – хаос. Тим часом ми сидимо тут на своїх товстих дупах і чекаємо. Але хіба нас не попереджали? Хіба ми не знали, що це станеться? Звичайно, що попереджали. Бур здійняв свою міцну руку у повітря. «Але ніхто не ставиться до цього серйозно, уявляєш? Клятий розмальований дикун ріже себе прямо у відкритій раді, кидає нам виклик перед королем, і хоч би тобі що? Управління через комітети, а як же? Кожен тягне ковдру на свій бік. Ти можеш тільки реагувати, але готуватись наперед ніколи». Маршал закашлявся, одригнув і сплюнув на підлогу. Ту, чорт, клятий розлад травлення!» Він сів назад на стілець, невдоволено потираючи живіт. Вест не знав, що й казати. «Що будемо робити?» – пробурмотів він. «Нам наказали висуватися на північ, і то негайно. Тобто щойно мені зволять надати людей і озброєння. Король, себто той п'яний хов скомандував дати доброго прочухана цим північанам. Дванадцять королівських полків, сім піхотних і п'ять кінних. Доповнять рекрути з аристократії і ті, хто вцілі до нашого приходу з армії англійців. Вест незатишно засовувався у кріслі. Це має бути нездоланна сила. Гм, буркнув маршал, сподіваюся. Вони єдине, що в нас є, і це мене хвилює. Вест спохмурнів. Дагозка, майоре, ми не можемо одночасно воювати і з гурками, і з північанами. Але ж, сер. Гурки, звісно, не ризикуватимуть почати ще одну війну так швидко. Я гадав, що то лише пустопорожні балачки. Дуже на це сподіваюся. Бур бездумно потрогав на столі якісь папери. Однак їхній новий імператор Утман зовсім не те, на що ми очікували. Він був наймолодшим сином, і коли дізнався про смерть свого батька, подушив усіх своїх братів. Кажуть, власноруч. Його називають Утман-Ул-Дошт. Утман нещадний. Він уже оголосив, що має намір повернути Дагозку. Може, це пусті балачки, а може й ні. Бур сцепів зуби. Кажуть, у нього повсюди шпиги. Можливо, йому вже доповідають про наші проблеми в Англії. Можливо, він уже готується скористатися нашою слабкістю. Цих північан треба долати швидко. Дуже швидко. Дванадцять полків і рекрути від дворян. З цієї точки зору гіршого часу для війни і не придумаєш. Тобто, сер, Уся ця катавасія з мерсерами. Від неї постраждало кілька великих дворян. Брок, Ішер, Березін та інші. Тепер вони тягнуть з рекрутами. Хто зна, кого вони нам надішлють і коли. Мабуть, отримаємо кубку напівголодних беззбройних жебраків, яких вони зручно приберуть в своїх земель. Нікчемний натовп голодних ротів, яких треба годувати, вдягати, озброювати, а нам і без того, ох, як не вистачає гарних офіцерів. «У моєму батальйоні є хороші хлопці». Бур нетерпляче урвав його. «Хороші, так, чесні, завзяті, але недосвідчені. Більшості з-поміж тих, хто воював на півдні, війна не сподобалася. Вони покинули армію і не збираються повертатись. Ти бачив, які тепер пішли молоді офіцери? Ми стали якимось пансіоном шляхетних дівіць. А тепер ще його високість принц виявив інтерес до командування. Він навіть не знає, за який кінець тримати меч». Зате марить славою, і я не можу йому відмовити». «Принц Рейнолд? Якби ж то!» – вигукнув Бур. «З Рейнолда ще могла би бути якась користь. Йдеться про Ладіслу. Командувач дивізією. Чоловік, який щомісяця викидає тисячу марок на ганчір'я. Геть недисциплінований чоловік. Я чув, що він чіплявся до кількох служниць. Втім, архілектору вдалося зам'яти інцидент». «Не може бути». Сказав Вест, хоча до нього теж доходили такі чутки. «Спадкоємець трону ризикуватиме своїм життям, коли король не здужає? Де таке бачено?» Бур підвівся, відригнув, скривившись. «Клятий шлунок!» Він підійшов до вікна і похмуро глянув на Агріонт. «Вони вважають, що усе легко вирішиться», – мовив він тихо. «Чи надрали у закритій раді?» «Мовляв, ми швиденько скочимо венглію і все владнаємо ще до першого снігу». Хоча вони знають, який жах стався в Дунберку, але їх лише могила виправить. Вони казали те саме перед війною з гурками, і ми тоді ледь не погинули. Ці північани не такі прості, як їм здається. Я воював із найманцями північанами з Старій Кландії. Це ж жорстокі люди, звиклі до жорстокого життя, до війни. Вони безстрашні і вперті. Навчені битися в горах, лісах, на холоді. Вони не визнають наших правил, бо навіть їх не розуміють. Вони принесуть на поле бою таку жорстокість і деконство, що гуркам і не снилося. Бур відвернувся від вікна і поглянув на Веста. «Здається, ти, майоре, народився в Англії?» «Так, сер, на півдні, біля Остенгорма. До смерті батька там знаходилась наша сімейна ферма. Він затнувся». «Ти там виріс?» «Так». «Отже, місцевий з тобі знайома?» Вест спохмурнів. «Лише у тих краях, сер, але я вже там не був». «Ти знаєш цих півничан?» «Так, деяких. Багато з них досі живе в Венглії. Ти знаєш їхню мову?» «Трохи, але вони мають багато...» «Добре, я збираю штаб офіцерів. Надійних хлопців, котрі виконуватимуть мої доручення і слідкуватимуть за тим, щоб наша армія не розвалилася ще до того, як вона зіткнеться з ворогом». «Звісно, сир». Вест почав міскувати. Е, «Капітан Лютар – здібний і розумний офіцер». Лейтенант Джаленгорм. «Ха!» – вигукнув Бур, розчаровано махнувши рукою. «Я знаю, Лютара, цей хлопець Бовдур. Про таких яснооких слинків я говорив. Мені потрібен ти вести». «Я?» «Так, ти. Не хтось, а сам маршал Варус, найвідоміший солдат Союзу, дав тобі блискучу рекомендацію. Він каже, що ти найвиденіший, найзавзятіший і найстаранніший офіцер. А це саме ті якості, які мені потрібні». «Лейтенантом ти воював у Гуркулі під командуванням полковника Глокти, правда?» Вест зглипнув слину. «Ну, так. І всім відомо, що ти першим пустився крізь пролом під час облоги Ульріока. Ну, одним із перших я. Ти командував солдатами в бою, а твоя особиста відвага – поза сумнівом. Не варто прибіднятися, майоре. Ти саме той, хто мені потрібен». Бур сів із посмішкою на обличчі, переконаний, що доніс свою думку. Він знову дригнув, прикривши рот рукою. Вибачай, клятий розлад травлення. Сер, дозвольте говорити відверто. Я не придворний Веста, ти завжди повинен говорити зі мною відверто. Я цього вимагаю. Посада у штабі лорд маршала. Сер, ви повинні дещо зрозуміти. Я син поміщика. Просто люди. Мені навіть як командиру батальйону важко домогтися поваги молодших офіцерів. «Люди, яким мені доведеться віддавати накази, якщо я буду членом вашого штабу, сер, старший офіцер і блакитної крові!» Він затнувся, пригнічений. Маршал втупився у нього нерозуміючим поглядом. «Вони цього не допустять!» Бур здивовано звів брови. «Не допустять?» «Їхня гордість просто не дозволить, сер. додіть «Додіть-ка їхню гордість!» Бур подався вперед, не зводячи темних очей з Веста. «А тепер послухай мене! І то уважно!» «Часи змінюються. Мені не потрібні люди з блакитною кров'ю. Мені потрібні люди, які здатні планувати, організовувати, віддавати накази і їх виконувати. У моїй армії не буде місця тим, хто викаблучується. Скільки б тої блакитної крові вони не мали. Як член мого штабу ти представлятимеш мене, а я не терпітиму зневаги чи нехтування. Він несподівано знову відригнув і вигатив кулаком по столу. «Я про це подбаю!» – гаркнув він. «Часи змінюються!» Коли вони не відчувають цього зараз, то відчують потім. Вест відповів німим поглядом. Так чи інакше, бур нетерпляче махнув рукою. Це не дискусія, а наказ. Тепер у тебе нове призначення. Ти потрібен своєму королю, своїй країні. І на тому крапка. Маєш п'ять днів, щоб передати командування батальйоном у нові руки. І лорд маршал повернувся до паперів. Так, точно, сер, пробурмотів Вест. Він за німилими пальцями намацав ручку позаду себе і, зачинивши двері та дивлячись у підлогу, побрів коридором. Війна. Війна на північі. Дунберг захоплений, північани напали на Енглію. Довколо нього сновигали заклопотені офіцери. Хтось зачіпив вести, але він не зважав. На його батьківщині люди були в небезпеці, у смертельній небезпеці. Люди, яких він, можливо, знав, сусіди. Навіть зараз у середині Союзу точилась боротьба. Майор потер підборіддя. Ця війна може стати жахіттям. Навіть гіршою за війну в Гуркулі, і він перебуватиме у самому центрі подій. Посада в штабі лорд-маршала? У нього? у Уколами Веста? Просто людина? Він досі не міг у це повірити. Вест відчув, як у його душу закрадається промінь провинної радості. Саме заради такого призначення він надривався усі ці роки. Якщо не схибить, то хто знає, чого він зможе ще досягнути. Звичайно, ця війна була безумовно поганою, жахливою. Він відчув, що посміхається. Просто жахливою. Але, можливо, саме вона дасть йому ключ до успіху.